Починаємо з передачі «Загадки мови». Мовознавець Олександр Авраменко розповість про те, як в нашій мові з'явилися слова «халтура», «фіаско», «страус» і «лебідь». Ще дізнаємося, як правильно казати, бути правим чи мати рацію. А в програмі «Після уроків» поговоримо про великий теніс. В програмі «Старшокласник» я познайомлю вас з дівчиною, яка обрала для себе професію «вишивальний кравець». Моя співрозмовниця розповість про те, як вишивання і бісероплетіння стало більше, ніж просто хобі. Сподіваємося, що з нами ви проведете час гарно, тож ми починаємо! Наталко, якщо мій співрозмовник у чомусь правий, я кажу йому, ти маєш рацію. Але ніяк не можу зрозуміти, а чому саме рацію? Ну, якщо вираз «мати рацію» здається тобі незвичним, то давай спробуємо почитати його тлумачення у словнику. Ось фразеологічний словник дає таке тлумачення. «Мати рацію» означає «бути правим», «правильно слушно думати», «говорити», «діяти». Але дехто надає перевагу виразу «бути правим». А як же правильно казати? А це нам пояснить мовознавець Олександра Авраменко в передачі «Загадки мови». Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні розповім вам про незвичайні історії виникнення в нашій мові таких іншомовних слів, як халтура, фіаско, страус і лебідь. З'ясуємо, як правильно казати, бути правим чи мати рацію. А також розкриємо вам таємниці фразеологізмів, що містять людські імена. В Україні є чимало людей, які через життєві обставини не могли ознайомитися з тонкощами рідної мови. За бажання, цю прогалину можуть заповнити всі. Але нерідко буває так, що дехто задовольняється тим лексичним запасом, на який спромігся, а решту слів вважає незрозумілими, штучними, а то й непотрібними. Під обстріл таких знавців час від часу потрапляє вислів «мати рацію». Хай з раціями ходять полісмени, а коли людина права, то так і треба казати, заявляють дотепники. Мовознавець Олександр Пономарів наголошує, слово «рація» у полісмена – це запозичення з російської мови радянського часу, скорочений варіант слова «радіостанція», а «рація» у розумінні «підстава», «обґрунтування», «причина», «слушність», «вітальна промова», походить від латинського «ратіо» і свідчить про широку обізнаність українського суспільства з класичними мовами вже в далекому минулому. Сподіваємося, наведені нижче приклади вас у цьому переконають. Ви шукаєте рації, аргументації на кожнісінький свій вчинок. Читаємо Вагатангела Ангела Кримського. Тікати не було рації. Хутір був оточений. Зінаїда Тулуб. к латину приступились... «Три рази низько поклонились, а старший рацію сказав» – Іван Котляревський. Коли ж йдеться про визнання слушності чиїхось міркувань або дій, українська мова використовує фразеологічний зворот «мати рацію». Ось приклад. «Ех ви, ясновельможні дикуни, боїтеся Кармелюка і маєте рацію». Читаємо у Степана Васильченка. Цей зворот наявний і в творах багатьох класиків української літератури минулого і сучасного. Його синонім «Ваша правда» або «Твоя правда». «А ванитесь, що ми Польщу колись завалили! Правда ваша! Польща впала та й вас роздавила!» Тарас Шевченко. Отже, повноцінними українськими відповідниками російського вислову «Ви прави» є «Ви маєте рацію! Ваша правда!» Наступна сторінка, судячи з листів, ваша найулюбленіша, бо розповідає цікаві історії походження слів. Нагадаю, наука, яка вивчає походження слів, називається етимологією. Отже, сьогодні йдеться про походження таких слів «халтура», «фіаско» і «самбо». Слово «халтура» не таке вже й нове, яким може здатися. Походить воно від середньовічного латинського «халтуларіум», що означає «поминальний список». У новому значенні з'явилося в нас в Україні в середовищі духовенства. Так попи називали поминки. Пізніше слово набуло значення «пожива». Ще воно означало службу в чужій парафії, тобто поживу за чужий рахунок. Потім слово потрапило і в акторське середовище. Тут халтурою називали гастрольні поїздки, виступи на чужих сценах, інші підробітки. У сучасній мові халтура це побічний, легкий заробіток, понадосновний, звичайний. З'явилося ще одне значення: несумлінна робота, виконана без достатнього знання справи, без почуття відповідальності. А яку ж історію має слово фіаско? У сучасній мові воно означає повна поразка, провал. Є два пояснення походження цього вислову оцінки. Італійською мовою фіаско – це звичайна пляшка. Переказують, що венеціанські складуви, коли в них не виходив коштовний келих чи ваза, щоб не випускати браку, робили із заготовки звичайну пляшку. Слово «фіаско» в переносному значенні почало вживатися як синонім слів «невдача», «неуспіх» і згодом поширилося в мові. Є й інше пояснення. У Флоренції виступав відомий актор-комік Біанконеллі. Він, звичайно, виходив на сцену з якимсь предметом, що служив йому об'єктом для гри – дотипів. На цей раз він вийшов із пляшкою в руках. Проте його дотипи і репліки були невдалими. Виступ провалився, публіка освистала актора. Біанконеллі зі словами «Це ти, фіаско, винна в усьому» розлючено жбурнув пляшку об землю. Цей епізод став сенсацією. У Флоренції, а потім і в Тоскані, Болоньї, Венеції, де виступав відомий Арлекін, з'явився вислів «фіаско Біанконеллі. Так почали казати про невдачу, провал уже будь-якого актора. Минає час, ім'я Б'янконеллі забувається навіть в Італії, а в багатьох мовах світу з'являється фіаско. Повна поразка, провал. А зараз послухайте цікаві пригоди назв деяких птахів. Якщо поставити поряд Горобця і Страуса, то бідного Горобця і видно не буде біля такого велетня. Понад два метри заввишки, а вага 80-90 кілограмів. А проте Горобець може гордо заявити, що він теж Страус. І ось чому. Грецьке слово «струтос», від якого походить наше слово «страус», означало «птах» а інколи просто «горобець». Греки страуса називали «великим птахом» або «великим горобцем». Є у греків ще одна кумедна назва для страуса – «струтокамелос», тобто «птах-верблюд» або «горобець-верблюд». І справді, страус схожий на птаха, проте не літає, а бігає. Бігає далеко і легко. Сам страус великий, голову має маленьку. Чим не верблюд? Слово потрапило до нас не одразу, а прийшло довгу в часі і просторі дорогу. Від греків до римлян – струтіо. Далі в німецьку мову – штраус, а вже звідти і до нас – страус. Слова «лебідь», «лебедик», «лебідка», «лебідонька», «лебедятко» причаровують нас своїм звучанням і своїм значенням, бо викликають у нашій уяві і самих красенів птахів, і все те, що в нас пов'язується із їх назвою – музику, живопис, балет. Давнє слово «лебідь» – і зазнало воно за довгі віки значних змін. Порівняйте слова «лебідь» і «ельба». Мало схожого, правда ж? А обидва слова мають спільного предка – слово «альбу» чи «ельбус» у латинській мові, що означає «білий». Виходить, так раніше називали птахів лише білого кольору. Тому, коли ми зараз кажемо «чорний лебідь», то це означає «чорний-білий». Між іншим, поети часто саме образ лебідки використовують у своїх творах, зображуючи ним дівчину, молоду жінку чи навіть наречену. Ось послухайте фрагмент пісні «Варто чи ні» у виконанні Олександра Пономарьова. Варто чи ні, жити без те. Я полетів з тобою в не. З вами Олександр Авраменко, і ви слухаєте програму «Загадки мови». Світ, що нас оточує, є світом імен. Ми називаємо річки, озера, міста. У кожного з нас є ім'я. Одні імена молодші, інші давні, і сприймаються так, ніби виникли самі собою. Усі імена поділяються на загальні і власні. Загальні вказують на цілий клас предметів. Місто, дерево, школа. Власне ж ім'я, звичайно, дається предмету, щоб відрізнити його з ряду однорідних. У деяких прислів'ях із звичайними іменами можуть приховуватися значні історичні події. Скажімо, хто такі Іван і Настя у відомій фразі «Іван носить плахту, а Настя – булаву»? Тут зашифровано реальний історичний факт. Булаву, як символ влади, носила гетьманова дружина Настя – а сам Іван Скоропадський, який гетьманував на початку XVIII століття, змушений був обмежитися плахтою, тобто спідницею. Іншими словами, усім заправляла енергійна Настя, а чоловік перебував у неї під п'ятою. Глибоко шанували і Максима Залізняка, керівника селянського повстання на правобережжі 1768 року, та ще глибше – козацьку твердиню з Запоріжжя. Якщо вислови... Мазепа в Полтаві галушкою подавився, чи пропав як швед під Полтавою, виразно натякають на конкретну історичну подію. Полтавський бій 1709 року усі знають. То інші звучать загадково, як от «Знає обтім голова, тий антін», або «Він нам голова, він нам і батько, він нам поголив голови гладко». Тут треба взяти до уваги, що Антин Головатий служив полковим писарем. Пізніше став капітаном російської армії і формував із козаків загони. Голив голови гладко. Але про які історичні спогади, конкретні факти свідчать фразеологізми з іншими власними назвами? Адже, як жартують росіяни, на всякава Єгорку є своя поговорка. Скільки тих Єгорок і в українській фразеології? Бійся в'юхим, і з води вийде сухим. З нашого Захарка ні Богу свічка, ні чортові угарка. Заплач, Матвійку, дам копійку. Дмитер хитер. З'їв курку та сказав, що полетіла. Без гриця і вода не освятиться. Постає питання, чи справді реальні особи були приводом для складання фразеологізмів? Учені доводять, що так. Це переконливо доводить у своїй книзі «Народження життя фразеологізму» дослідник Віктор Ущенко. Особливо багато в українській мові гумористичних фразеологізмів, що містять ім'я із звуком «х». Не зівай хомко на тей ярмарок. Плести щось про химині кури. Охрімова свита. Імена Охрім, Химка, Хвиська, Хівря. «Хведька» маємо у фразеологізмах характеристиках пустобрехів, недоумкуватих, а то й відвертих дурнів, як-от. «На безлюддій хома чоловік» є також колоритний фразеологізм синонім до попереднього «у степу і хрущ м'ясо». «У мене хома й добра нема». «Леська та хвеська хоч якого дзвона перегудуть». «Розумний, як хведькова кобила». Одне із найпоширеніших давніх українських імен – Іван. Тому і не дивно, що фразеологізмів із цим ім'ям у нашій мові так багато. Іван це герой народних казок, він спритний, добрий, розумний, він завжди перемагає. Правда, виникли і фразеологізми про двох розумних, а третього Івана, наприклад. Два брати рідні і обидва Івановичі, але один так, а другий дурак. Мудрий Іван по шкоді. Коні вкрали тоді він стайдюй зачинив. Іван Франко підслухав у народі й такий жарт. Івасю, куди йдеш? Болото палити. Дурню, мокре не буде горіти. Ой, аби пакість зробити. Назву ще й чванливих, пихатих Іванів, про яких кажуть. Івана Івановича із себе корчить. Або ж Івана корчить. Або сам себе іванить. Тобто себе хвалить, возвеличує. Та найчастіше за образом Івана стоїть проста людина, бідняк. Не перший раз Іван бідний. Або пан з паном, а Іван з Іваном. Що вільно панові, то не вільно Іванові. Таким чином, власне ім'я Іван внаслідок його поширення набуває узагальненого значення, стає символом, навколо якого і утворюються різні стійкі вирази. Саме ім'я співвідноситься вже не з конкретною особою, а з типовою діяльністю багатьох. Якщо ж попросити все-таки Івана згадати свій рід, тобто походження, етимологію, то від нього нічого не залишиться, адже спочатку воно мало значення – дар Божий. Годі шукати пояснення, чому Микита у перекладі «Переможець». У нас називають лиса, лис Микита. Чому Дмитро у перекладі «Хлібороб» Хитрий Дмитро Хитро, а Хвеська у перекладі дарована Богом язиката, язиката Хвеська. Триває програма загадки мови. Наступна наша рубрика про мовні звороти. Як відомо, мова існує в двох своїх різновидах: літературному і живому розмовному. Тобто, багато мовних зворотів, які ми вживаємо, мають своїх близнюків у живій мові народу наведемо кілька прикладів. Вислів «багато важити» заміняють на «відігравати велику роль». «У нашому ділі багато важить бригадир». Цьому вислову протиставляють таке речення. «У нашому ділі велику роль відіграє бригадир». Наш традиційний вислів «жити своєю головою» заміняють на «бути самостійною людиною». Вона ніколи не житиме своєю головою – і «вона ніколи не буде самостійною людиною». А ось вислів «брати під своє крило» заміняють на «брати під своє покровительство». Наприклад, «когось же треба взяти під своє крило» і «когось же треба взяти під своє покровительство». Живу і органічну для нашої мови сполуку слів «як на мене» заміняють на «черству», згідно з моїми поняттями. А вислів «як на інших» на згідно з поняттями багатьох, наприклад, як на інших, то хто б став про це говорити. Порівняйте з таким висловом: згідно з поняттями багатьох, то хто став би про це говорити. Вислів "держати себе" заміняють на "поводитися". Ось порівняйте: "держати себе, як годиться". І поводитися, як вимагають правила пристойності. Вислів, чого це заміняють на з якої це речі, чого це я маю пасти задніх. Порівняйте, з якою речі я повинен відставати. Вислів по-дурному заміняють на безрезультатно або ж даремно. А вислів так і знай, що. заміняють на можна бути впевненим, що. Наприклад, так і знай, що буде дощ. І можна бути впевненим, що буде дощ. Вислів «гострий на язик» – це синонім слова «дотепний». Дивись, який гострий на язик. І дивись, який дотепний. А вислів «хай там як» заміняють на штучне утворення «як би не». «Хай там як вороги скачуть, нічого не зроблять». І «як би вони не скакали, а нічого не зроблять»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 на язик вуличне інформбюро знає переконувало всіх. Хай там як вона старається, а з того всього не буде діла. Отже, друзі, прослухавши ці два уривки, доходимо висновку, що вивчаючи літературну мову, варто прислухатися і до гомону вічно свіжого джерела, яким є жива народна мова. Наша програма закінчується. Пишіть нам і слухайте нас. А ми щоп'ятниці і далі будемо розкривати таємниці української мови. Наша адреса. Програма «Загадки мови» Хрещатик-26, Українське радіо, Київ, індекс 01 -001. Програму підготував і провів Олександр Авраменко. До наступних зустрічей!